Дай, Боже, нашому теляті та вовка піймати. Та вірю вже, вірю, не серця. Давай ліпше ближче до стайні, коней треба виводити. Скоро бекети роздіжджатимуться. Це дозорці наші, патрулюватимуть знизу, коли споночіє, бо з вишки в темряві не все побачиш. Моя черга пізніше перед світанком. А чому по одному роз'їжджаються, здивувався Богдан, чи в степу місця мало? Це вже як знак, що свої козаки їдуть, пояснив Дмитро. Бо з інших фігур теж дозорці патрулюють, то щоб з татарином не сплутали. Татари вони завжди гуртом їздять. А як же тоді ми? жалібно спитав Богдан, зазираючи братові у вічі. Удвох не поїдемо? Ні, відрубав Дмитро, тут сидітимеш на форпості. Та ти що гадаєш? усміхнувся він, спостерігши, як засмутився малий. Татари щоночі нападають. Слава Богу, не часто, тож із подвигами зачекаємо. Ніч перебудемо, Бог дасть, А вранці й назад, до коша. А ти краще, якщо вже все обдивився, Лягай спати, бо ми завтра відпочиватимемо, А тебе багато роботи чекає. Та й до школи треба йти, Так що не барися з відпочинком. Ну, хоч на вишку залізти можна, Набурмосився Богдан. Зараз, поки зовсім не стемніло, «Га? Та лізь уже!» – шибай голово, – махнув рукою Дмитро. «Все одно не відчепишся. Скажи Левкові, хай тебе пустить на хвилинку. Тільки ж дивися, пильнуй добре». «Еге ж!» – долинуло до нього вже згори. Богдан на своєму соколі з останніх сил – Прорубувався до брата, але татари стояли міцною стіною, у їхньому а-ла-ла тонули страшні прокляття козаків. До брата залишалося лише кілька кроків, коли на шиї Богданка зашморгнувся аркан і його скинули додолу. Коні понесли, хлопця било об землю все дужче і дужче, Він, застогнавши, шарпунувся, що було сили, і прокинувся. Кілька хвилин Богдан розгублено кліпав очима, Ледве розуміючи, що ніяких татар нема, А трусить його за плече рідний братик Дмитро. Обличчя юнакове було напруженим і тривожним. Що? Що таке? Нарешті прочумовшись, похопився Богдан, але брат швидко затулив йому рота. Тихіше. Тихіше, Богданчику. В степу найменший шелест далеко чути. Справу до тебе маю. Тож прокинься і слухай уважно, бо часу в нас обмаль. З дозору не повернулися Лаврін і Омелько а третім мушу їхати я. Прошу тебе, пильнуй добре, напевне десь неподалік татари шастають, а вас тут тільки троє. Чи то пак, усміхнувся юнак, четверо залишається. Братику, ледве прошепотів Богданко, бо горло стисло, мовле, лищатами. Братику, не їдь, або давай уже вдвох. Мені ось і сон наснився. Заспокойся, брате, і не перебивай, спохмурнів Дмитро. Не їхати я не можу, сам розумієш, тому ближ ці розмови. Маю я, Богданчику, відкрити тобі таємницю святу. Бо якщо сьогодні загину, то піде вона у безвість, а цього ніяк не можна допустити. Коли живий повернувся. То що ж зберігатимемо її разом? А як ні? Принаймні спокійний буду, що не знехтував наказом і як міг виконав. Присягнися ж, Богдане, кров'ю, що відкриєш таємницю тільки тому, хто справжнім гетьманом буде для України. Таким був заповіт батька нашого хмеля не зводячи очей з блідого, урочистого обличчя брата, Богдан мовчки кивнув і квапливо потягся до шаблі. «А тепер слухай уважно, братику!» Знову заговорив Дмитро. Перед смертю Богдан Хмельницький заповідав своєму вірному другові і соратнику Мартину Пушкарю який, коли знаєш, загинув два роки тому у битві з Виговським, скарб безцінний, і звелів заховати його в землю на цілих три роки. І передати скарб тільки тому, хто візьме булаву гетьманську не заради влади, а заради волі народної. Термін це ще не вийшов, тому й беріг я свято-клятву дану